Mirë se vini ardhur në klubin e mëngjesit të gjithë. Ora është 7:06 minuta oltash këtu. Mëngjesie, <të> mëngjes oltash. Po, Oljuva, <të> edhe Altini sigurisht që kanë. Dhe Lori. Mëngjes, ka <të> mëngjes. Mëngjes sot është e einte, po pavarësisht se duket si e premta. Në fakt. Mm. Po, por jo. Ja. Data dita e fundit është e qershorit. Data e fundit është e qershorit. <të> Ai. <Aj, të> Gjëra veo vjen fundi sunt spec. Qershori i vjen fundi. Mm. <laughs> oh. <laughs> për këtë vit. Dhe s'do ekemi më. Dhe ju sheh let mbajnë 30 sekonda heshti. Për këtë çështje. Jo, nuk do baim heshti, nuk do baim heshti, dakor. Kjo është, uh, kjo është një dollih për fillimet e reja. Fillon okay. uh, fillon korrigun esas. Mm -hmm. mm. Kemë fest, kemi. Fest. Ësht uh, pak si ajo, ja mbreti vdish rrof mbreti domethënë. Më Mëngjer muaj që mbaron, zënthohet me një muaj tjetër, krediti. Po. Çuqjë normal. Gjera është akoma e rrez zotrin. Jemi ende në mm -hmm. çeshhor. Kësuçi po ka le funde. Për shembull për Tim Bir, sot është dita e fundit e fundit e fundit e kopshtit. Ëmbinde. Mm -hmm. Se mbaron në programi, po është edhe fundi i ciklit. Se tani do të kalojnë para shkollor, që çuçi. Po ai nuk e di. Që sot është dita e fundit e fundit. Edhe që disa nga shokët e tij që kanë qenë disa vjet bash, do të largohen përgjithmonë. Mm. E <laughs> në Shqipëri jam pas kësaj. Ata më thënë se do të takojnë prapë, do të takojnë më. E ke pritur. Po çesha tregoni këtë pjesë, se të paktën sot ata kanë lumin. Po se kuptojmë se si janë vesh. Koha më shumë bashkë. Jo, më kanë lënë këmbat. Sot ato dentë të largtë, ato mendojnë që mund të mbaroj thjesht si vit. Po bravo. E di bon që do i kisha marr për herë të fundit an... atje, e di. Po hash. Jamë? Ti duhet të jesh i lumtur, jo vi tani. Jam shumë i lumtur që mbaroj ajo pashta. Të marrë të tjetë <laughs> Së është e letë Nëjëse Abo jojta është bukur, bukur shumë Që mm -hmm. që Nëjë po është Nëjëse, vjenë mua ke që unë që i shikoj këshu nga Nga siper do mëndën që Do t'akon, nës do t'akon Tjere, tjere Se janë ka le majtë veqil që Njën Kanë kaluar mirë së bashku Në janë tashu shumë E kështu E... Um, Vajakon t'io, sajo... Qa bëhet më lla? Qa e në këton? Qa e në këton më lla? Wow... Kengo... Po... Në marrën telefon... Në marrën të dhjën telefon... Që për... Që uh, për... Uh, depresjonin. për... depresjonin? Kështë të filmuar në njëri latët? Po bre... Nga muzika... E li më mirë... Në përni derman... Në përni derman me në ishë... E pak të kësushme... Who do I ran të, who do I... Në në në në në në në në në në në në në Ama i ti, ha Sot do t'një fjallë, se kam gjithmon në këtë akshu Okej, praj, okej Që një bërë si... Vini që të doni, vetëm vini diqka Vini që të doni vetëm vini dhe beni Po, që janë të... Si kishem një, apo ishtë nini dhe vini atë atë qonat Dikurë Nini dhe vini, pa Nini dhe vini, pa Ama, do luajmë një musika për të qarë Levis et levis, madame. Bien, bruh. Check, check, check, check. Oh, yeah. my God. I got God. a sheet for my bed and a pillow for my head. <laughs> I got a pencil full of lead and some water for my throat. I got buttons for my coat and sails in my bowl. So much more than I needed before. I got money in the meter and a two-bar eater. It's getting hotter now, it's only getting sweeter. It's getting hotter now, it's only...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 Now it's only getting sweeter Nothing's gonna bring me down Just getting harder now. Oh, yeah, so yeah, yeah. so yeah. now it's only getting sweeter Nothing's gonna bring me down Oh yeah yeah just getting harder now it's only getting sweeter Nothing's gonna bring me down Just getting harder now it's only getting sweeter And a best of all oh,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 100.4. Lo, mësevheni në klubin vale e mëqesit në vallet e Klabefem? Në njëzet minuta. Po. A shkoi tani që jeri të na frymzoi e pastaj oltat na informoi mbi motin mm, mm, sot në klubin e mëqesit? Okay, e gati jeri. Patjetër. Okej. Sot shprehja e kanë zgjetur nga Albert Einstein, dhash kjo. Edukata është ajo që mbetet ku njeriu harron atë që ka mësuar në shkollë. Mm -hmm. <laughs> më ëh. Mhm. M'falni për zërin, si... një olla. Një <laughs> <laughs> nga. Po. Nuk varet nga ëh, nuk varet nga ai. Njeri e trajton çdo mëngjes. Po. Bënë atë trajtimin, bënë gargarin me të bardhë vezë? Po, patjetër. Çdo mëngjes. Atë, ai thengjë apo jo? O my gosh. O my gosh. All the day, got it. Ju ngjëresa keni dal, mos bënin kështu kot. Ëh. Në fund fare Nuk ua nuk ua njëri Apo ota Jo e që për për e këshu Si por ta shpif të veza Po ma shpif Ju për shpif mirë vezës që për hanj Izoja në sotrin dë... Vezës të <laughs> jen... janë shumë të mira Ju që për hanj ato të skuqua Njeri nga ushimet <laughs> Më ushqyese That Në të planet me kësha, Po Me qëron një bot për vezë Me këshin ngordur gjysë më për të ngrëm Po Je piti jeri Edhe njëherë Edukata është ajo që mbetet Kër njeri u harron atë që kam nësuar në shkollë E buktova e kam jirë E buktova e jirë Po më ngelit e veza Koha më ndi Këtë që që që që në që të mirë E buktova e kam jirë E buktova e kam jirë Se e bre kotet sfare Jebi 22 gradë është në këto omente 33 do jetë maksimalja për sot Dhe 3% e shansë Sot nuk pikon Vetëm do jetë pak bat Felim derit, Olta Thank you, Olta Kur isha i vogër Lezua e libra em pëlqenin shumë. Ëh. Mm. Dhe njëri ndër librat që më pëlqen shumë është një libër nga Roald Dahl, ëh, mm. që doli në atë kohë mm -hmm. në Shqipëri, hop, dhe quhet Gjomomja. Giganti i madh i mirë. Ëh. Mm -hmm. Në këtë libër tregohet historia e një giganti të madh, të mirë, edhe një djali që mm -hmm. e bën shok atë. A vë këy vërtetësh ashimanca është i frikshëm, mm -hmm. por ka një zemër të butë në një karakter fantastik, është një super gjë. Dhe jo vetëm un, mm -hmm. por shumë fëmijë të brezit tim e tjerë që e lexuan librin e gjigantit më të mirë GGM's, siç quhet shkurt, ëhm mm Në të shoqum. Edhe nuk kam dëgjuar kur një ënjëri të mos flasim me me shumë dashuri kur ne <coughs> përmendim këtë libër. Tani më saktë këtë javë, <coughs> më saktë nesër pasdite, tam <coughs> në Cineplex del filmi <coughs> që Steven Spielberg dhe Disney kanë realizuar ku Gigandi i madh i mirë vjen i ekranizuar. <coughs> Atëherë, dua që të shikojmë një pjesë të vogël nga ky traileri, nëse mundesh. Taniel. Shini pak. It was the witching hour. Vjeni në moment kur filmat. Sëden salibra që ti i ke dashur shumë. Unë mm -hmm. po pres vetëm që më kopsen dhe Lucas makinistin. Ja, sa bukur do ishte. Se që më mëja erdhi. Tujemi is dan sure watching our arrive at midnight I think it comes in the morning The Cineplex Giganti Mavimir nga Disney me regjin nga Steven Spielberg Dhe si shans shumë i mirë për të marrë fëmijët filma. Sepse ëm um, ne kemi biletë falas me Gjerafela. Pikërisht këtu në klubin e Mqjesit. Të shjetja të Mqjesit sot nën atë goca, Luani për, hmm. bileta, sh... shumë hmm. Hmm. për të futur biletat, çiftë biletash, shumë bukur. Për gigantin e madh të mirë është fantastikë, është... Nuk edhi, është e di, për e shikoj e realizimin, është mrekuli. është mrekuli. E ka... Edhe historia ka mësime, e ka ishtë njëra për fëmijët. E mm -hmm. ka të gjitha brendë. Kështu që super. Gjigandi madhi mirë. Tëtë prendë të. të në orën 15 e 25, në orën 18 dhe në orën 25 e në orën 25 e në orën. Për këto orare kemi mm -hmm. në biljeta. Kështu që... Ose... 100, më të një orari që të zitni ora në 3:45, 4. çerek, që është më e hershme deri mm. në 8:15 në mbrëmje. Mire ha di gjeni këtu në lojrat tona, miq dashur, njëra prej tyre është ajo e njohura e famshmja, e zakonshmja e këtij orari, që quhet anagrama. Cilin unë e kam gati? Tam, do ta lëshoj tani për ju. Kështu që, që bëhuni gati për të dhuar bileta për në Cineplex e tjerë dhurata. Të luani. Çfarë është për anagramën Ulto? Një orë nga Premium Watches. Thank you. Let I have it. Anagrama në klubin e miqesit. Dhe e cila është fjala? Fjala është Tauschen Slim. Tauschen Slim. Kjo është fjala jemi. T O hmm. S H E N S L I M. Tauschen Slim. 069 207222 dërgoni mesazhet tuaja. Toshën Slim. Mm, mm, mm, mm, mm, mm. T O S H E N S L I M. Kam pikturuar me një shishe të hollë, që është shishja Slim, e mbushur me pijen imagjinare. Toshën. Oh. Me e di më shumë. Toshen është Toshen është një pije gjermane. E hedhur në një shishe të gjatë the whole thin giraffe. Toshen Slim. Mhm. Mm Seka ne vetëm Toshen që është një shishe rrumbullake. Por kjo është Toshen Slim. Okej. Okay? Okay. Rivendosini Gërmat, rivendosini Gërmat, bëni një fjalë nga Toshen Slim, na e dërgoni atë. 069 27 22 Numri pari do të fitoj Orën nga primi më uoqis Profesor Green Lili Allen vim tani së bashku Just be good to green You'll never be mine Just be good to me Just be good to me Just be good to green All I need is a <tus> woman to be good to me I'm an easy man I'm easily pleased And you provide me with everything that I need Look So no, I make ends, I grind So hold on to yours We're spending mine Don't you try, I never let you buy But if I was broke, would you still be spending time? Yeah. And I believe you would, would Don't think peace to me To treat you Could I walk street with you Talk deep with you Even slip and spend all week with you Let them off mm. You wish I put an end to the torment Stop, but one thing is not ever as boring What would you rather me be like? I ain't never gonna change Are you ever gonna realise me? Let's talk about you people are always gonna talk face station i ain't even gonna laugh but they act like they don't know This I'm gonna be as good as I can I try and try don't we serve the my angel face is this cast with the devilish side you're good to me i ain't good to girls me i'm a hot boy and so every good girl needs on the speaker the way you your tight from farmano Boy, you know it. But nothing ain't changing anytime soon on corner feel with me whenever I move whatever I do I come back to you See the good attracts me and the crooked attracts you Boy we all got our ways remember us talking of course it was me but it's all gonna change Now she got me cutting on flings like come trend it sure my change Boy it's talk about real people know who is gonna so face You'll never look me no ever ain't no one but me gonna treat you bad I don't care what you do to me no no just speak to me don't chat don't chat Dur mi gjdashur në klubin e mqesit Në Bale dhe Kreab mm. FM në 114 Ora është të një 7.35 minuta Dhe shko apër të informuar mbi gjëndje në trafik Që që letëftojmë në studion ton Eldi Merov Eldi Mi mqes Mjë si e disot Mi Mjë blen Duk është Duk është mirëshu, duk është lartë në omorin Problemi ka filluar aktiviteti në orën 6:00 mm -hmm. dhe janë në pritje taksi si Wilton. Ah, shumë mirë. I stacionuar dhe gjendja e trafikut fillon si qetësisht nga kjo pjesë, zona Tirana së Re, pjesa e liçenit artificial të zbret pa trafik për momentin, um, edhe më tej drejt bulevardit Bajram Tur pa probleme, bulevardet dhomat e Konvezokun para kanë trafik normal. Mund të kemi tre probleme me fluksit trafiku janë. Ësht uh, Palizani Panjor, kryqëzimi i rrugës Barikadave me pjesën që shkon drejt uh, pa, drejt Pazaj 33, siç e njohim Sigerni Ostemi. Kemi pak fluks trafiku në rrugën Ferit Xhaiko, duke u hutuar nga kryqëzimi Burgu 313, siç e njohim drejt kryqëzimit të rrugës Don Bosco, vetëm krahu djatht. E pjesa tjetër është fluks tek Pallati Meshiqjeta, pjesa që vjen nga stacioni i fundit Tirana drejt në vijim, bulevard Zandak drejt Aksit kërësot të rritë të rrgës Havajet Pjesët tjera dhe që kemë përmonë në përbip janë të qarë vëlloshme Palemdejt Endi mishdaqshur që nga njofton bi uh, qështit e trafikut në krye qytet sot <coughs> 069 985 87 87 eshte numri ti um, Kishe një shukrit, ani ka dhe një shushyri <coughs> Nëse e ke mënëre Po nga nga Berati nga ishte Berati, berati po oh, oh, i tëri nga Berati oh, na tregoni pak nuk di çfarë do të dish kush është kush është si atyre ë një predator uh, mund ta juajm në uh -huh. një far mënyrë predator për gra në halle uh -huh. dhe me të dhe më nevojë financiare apo po lesoj po lesoj njoftimin ose ose lajmin siç e ka shkruar Gjergj era bara tek reporter.al Përkurëria përqizme një vëtoj sot se ka njësur dhe me të ndje Hetim apë ishte për dje? Nejse Dje për dje Ka njësur hetim pas kalzimit të një shteta seje mm. E cila thot se që paracitur në gjykat për një gjyqë divorci Por që e për ndjekur në vimësi nga gjykat si i qështjes oh. Që kërkon të mardhënje me të Në shkëmbim të sigurimit të një avokati falas pasi gjyjtetarja nuk kishte mundësi më financiare të paguante për një të till. Jau vjen edhe varfëria mm -hmm. e saj. E kuptova. Çë e bën e bën shënjestër, se thotai kjo, s'ka lekë. I varfrit do të paguaj. S'ka lekë mm -hmm. do të ndahesh. Do të paguaj të me trupin e saj sepse është e varfër. Mm -hmm. Dhe nëse e i varfër të do sfrizosh në lëkur zonj. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, po kjo që jaf fëmijëve. Ëm, po çon si ka? Çon si ka jo? Ne nuk e dim moshën e saj, asoj sa ka fëmijë. Ideaja është që kjo grua do të ndahet me burrin e saj. Var gjyqi pra, qyse se ka fëmijë është. Jo, jo. Sigon, çështja është qiko, e shtu, e shumë serioze se ëm um, e para këtu është gjikama, është kërkesa ne kam okay, thënë. S'ka nevojë për avokat. Ai do që tallet me këtë situatë dhe mm, mm. të lutem për, na tregot lutam siç është. Ky, uh, më fal, për çështjet <laughs> e divorcëve, jam jamu ke specialistë <laughs> <por spesit laughs> sol. Divorce me <ve>, kë? Kru... <laughs> <laughs> e tia i Më faljë Altin Tira të janë raset Kur s'kene vëjë për avokat Altin Kur nuk e fmi Kur nuk e fmi brav, Nuk e fmi dhe nuk e pasurit Në jatë a shënojnë Në shëku Bravo <laughs> Më të abësh vetë Dome, thëmë Kur se I përjeshtuar Për jashtuar, nuk Pasaj ku fëtë pasurian <laughs> Mesë fmi atyre atyre I detyruar të marës një avokat Nuk Je i detyruar Nuk Nuk Nuk Atë kur ke kur ke një dy ose më shumë. Çfarë do? Një vajzësh ku ka fëmijë. Përse pa më një dytë, shon se ka. Atëherë më ish dashur. Nëse keni pyetje në lidhje me divorcete ndryshme, mund të peshoni. Anonimisht do të u përgjigjemi në klubin e Mqjesit 0692070222 0692070222. Megjithatë, e sugjeri Çopo. Ishte në në gjokadën e Beratit edhe Se si, ne ky është gjestarim duke. Graja kishte frikë se. Ja. Po. Gjykansi pra. Mhm. Graja kishte frikë se nëse nëse ia ja priste shkur drut, uh, humbiste gjyqin. Humbiste gjyqin. Mhm. Mm ku ky vendoshte. Kështu që kam vëzhgimin ajo ka, ka luajtur këtë lojën që edhe i ka dhënë kishpresa, edhe edhe është ruajtur shoq. Domethënë është është kur të nicej Kur të rishish mbrapshteri pak ti ashinën. Është e qelesh. Të rishje wow. mos e kuptoj. Me gjithashtu është historia e thënshme. Sepse të përfitosh nga Po pastaj si përfundoj problemet e një njeriu. 300 telefonata dhe mesazhe nga gjykatësi thotë. Ëh, uh, i cili ofronte i kishin publikuar disa nga mesazhet. Sa kishin? Edhe në videotën. E kishim shumë kish. Sa kishin nga fiksu po. Bravo. Vetë ditën e. Një tani ne ëh Dhe imajinuar kus ishe kjo grua? Një grua Ka qërë në qika, yes, qika. Njërë nga të shumëtet Sin tjeni një gra? Dojë koment si gra, apo as një që? Unë e bëra komentin ti, si po ju nuk dy gjonja, si një është qëfar të mund U t'le avokate, e që bisham me avokatës ulen Po flisim për qështë kur kur kefe mi pasazhe e detyrueshme është po nuk ka lidhje fare kjo kjo pjesa sepse nuk ke përfajsim qe... nga një avokat jo unë nuk mendoj se ka lidhje me Shka sa dëgjova unë ideja ishte që ai do të ishte pro divorcit pra do ta ndihmonte ato që divorci të përshpejtohej dhe të harje më kollaj ndërkohë ndërkohë ai donë fillon të fillonte një afer me të po pra në rast se kjo nuk jaofronte atëherë ai nuk do përshpejtonte apo nuk do ndihmonte që të marrë divorcin do ndivim Mend dit modet të ndihmojë është jo. Identiteti është për të ardhur keq në këtë rast. Oh, është për të ardhur keq. Po normal. Pa djecas në kusht është. Ai e brasu. Jo, është për të ardhur keq si historia. Nuk duhet ndodhin gjëra të tilla. Jo, jo, jo. Asun janë. Asun janë për gjëra të tilla. Sian pro. Nuk janë pro. Miseri fare. Po nice, është është treguese. Është skandalozë. Është skandalozë. Ne e dënojmë aktin. Edhe ne. Në klubin e ngjesh. Faleminderit shumë. Po. Ëm Do të bëjmë një pyetje nga aktualiteti në këtë moment. Mm -hmm. Do ju kujtoj edhe njëherë sinagrama për sot është Torshen Slim. slim. Okej. Okay. Pi rai germane me shishe shumë të holla. Torshen Slim. Shisja shumë interesante. Faleminderit yeri. <laughs> Torshen Slim. Më thua se haronën e karige. <laughs> <laughs> Pao ulë midat. Torshen 069 20 70 222. Torshen Slim. Mhm. Mm ja. Ja, kështu është. Toshën Slim, a është anagrama për një orë nga Prime Watches. Dhe pyetja nga aktualiteti i mëshdhasur është kjo. Gjermania ka thënë, mm. nëse nuk votoni reformën në drejtësi, do t'ju heqim. <laughs> do t'ju heqim? <laughs> do t'ju heqim? Vërtet? Çfar? O oh, baba. Po ska leloj se i heqim. Unë do bëj me shenjë, unë bëj me shenjë të rëhje me të dyja duart përpost. Ndoshta në një herë çuna çum të qinj në gjimnaz. Mundojshin të heqin qurnave të urtë, pantalonat Kurse kishin mëndjen, pushin të mavë Ishte njerën që vindëm i gjithë moment të uta Edhe mm. ja jahoshin njerë, një në mm. koridor mm -hmm. Vetëm që e kur jahoshin, jahoshin Jahoshin, <laughs> jahoshin <laughs> me gjithë mbathje Po, ishe skandal Në zgjati shumë pak Ishi një skandal, shumë i bogë Gjithësi um, Po, shumë bajnë mund gjatë <laughs> Po, po Qushe, qfar do të na heqin mm. Gjermania Në rrasë se nuk votoj të reformër Andresi si pas uh, zyrtari Gjerman Këtë e mbas pak I was never really into music Till I was about nine years old, old. But now I can't control myself from grooving It is time for me to show oh. Cause today oh, I'll show ya I'll blow ya and life a show, oh, oh. shit knit gets me up It's time to wake up, wake up and have a laugh With Blendi and the crew On the morning show On Club FM and Club TV Hello Mirë të vini në klubin e mqesit Mirë të ashtëri përshëndeshim që qire Mirë mqesit Jo rojnë mitit fantastike Unë jam Blendi të pashtëri njerin Mirë mqesit Me Altinin Me Alton Mirë mqesit Dhe me Lorin Mqesit Mqesit Mqesit Mqesit Mqesit Hello Ndjej të nevojshmet mm -hmm pa do i japim që? një ndihmë për anagramën. Oh. Po, po. oh, pa. Tëherrota, çfarë të kërkon? Ne japim. Ju jo, e dini shumë për të kój shumë. Anagrama miq dashur është Toshin Slim. Ëh. Mm. Është për një orë nga miq Tantek Primimocis. Primimocis ndodhet vetëm disa metra mtutje librit universitari në drejtimin e sheshit Wilson në rrugën <coughs> Abdul Frashëri në krye qytet. Dhe orat janë fantastike. Kështu që un mendoj se ia vlen që të mundohesh pak për të zgjitur një anagram. Mm -hmm. Si toshen slim. Për momentin që fjala është tëra ship tam. Fjala e vërtetë. Jeri ka qejtur dhe un Jeri dua të të komplimentoj për këtë. Faleminderit. Bravo Jeri. Me forcat të tua. Ai vaje si atë. Ehm mm uh, Po është një fjalë e bukur. Është një fjalë e bukur dhe është e shkive. Pak e përdorim, duhet të thonë kjo. Duhet ta përdorim më shumë këtë fjalë. Po një fjalë e mirë. Pa. Njëriu duhet të sillet kështu. Mhm. Nëse njeriu sillet kështu, do të thotë që njeriu nuk është në ato më ato, çfarë json, kapistra, kapistra është një ato të kalë, çfarë json do të vijë. Kapistra kalit, kështu që mos i ka anash. Jo, jo, ka pistë që ai është. Ja, ka pistë. A sihem që bën mos ti çjohet. Po mirë bravo, ai nuk ka pistë monta edhe këto. Dy, ato dy ansorat. Shoh vetëm drejt. Po. Shoh vetëm drejt. Sepse njeriu ashtu është shumë i parashikushëm. Kurse kurse është i parashikushëm kemi të bëjmë me diçka Torsion Slim. Mhm. Torsion Slim. 0-6-19-20-7-22-2 Durgoni mesaj dhe tuaja Mos të duajshë së dimova E ka zënë, thujës E ka më dënë, thujës, e po është e vërtet Dhe doja që të shikonim nëse kishëm një fituas Në lidi me atë që do të nahisht e Gjermania mm -hmm. Do nahisht e statusin, statusin e kandidatit Statusin në një dashur është artiti që fiton 2 bileta për në Cineplex Po pra, heqë e statusit është sigur të heqë është Në përthoshim do nahishti ose Status në status, më bëj këtë me në invizimin tim me të kuqe. Statusin. Okej, më rrish. Daccord. Kështu që Këzu diu Spal, po, mund të bëjmë një tjetër pyetje? Daccord. Okej. Atëherë. Në lidhje me Anien selepi e 2. Tam, që kanë qenë rrëmbyer, zhdukur etj, etj, etj. Ës gjetur vetëm njëri. Mm. Në dy të humburin, dy shqiptarët që ishin rrëmbyer uh, në Kaninie, po. Mm. Po. Njëri është kapiten, titullë marinare. A di kush është gjetur? Kapiteni apo marinari? On, mm. po. Marina. Ha? Marinari Marinari A ti se ku është gjedur? Hmm. E hasë se di e pa nuk e marinari Ku është gjedur? Ku është dhe kure gjedon? Nuk, nuk e kam fiksuar Ishtë duke në grëmbuk, ishtë dhe në banjo Ishtë duke par një ndeshqet Nuk besaj Ishtë në një hotel, ishtë në piscina Apo ishtë dhe për qef të vej Ishtë duke në bledur lullë <laughs> Duken grënu linjë Kam në si kjo fundit Duken grënu linjë Kë ishte Duken grënu linjë Kure gjerëm Oke Kjo është përja Kjo është përja Po Se se në lajmet ka qënë letaj Se si u gjetë Ku u gjetë, si u gjetë E të shërëm nëse Dikush për ju shë ti Tarararirarirara Ader. Duaj të bëjmë një gjë sot që s'e kemi bër ndonjëherë. Kështu që le të bëjmë këtë. Dëgjon, vetëm dëgjon. ë Çiktei? Nateda. He'll set up a meeting with someone that absolutely trusts guaranteeing your safety. Not that a meeting you'll be assassinated. ë Dua gin tuk ki voja. Doj ëjiterke sÖ tooo nita nisim degene. Iky miserable. O tuk njia? Ne skru vartu Ал burus Iki ta, marja njeguele pasensi s te prandenIVa? O tuk vare� Pokémon nj � dja e ganzodoro goal. Itakas o tuk... 069 27 22 2 069 27 22 2 Do të gjëjmë film asot mm -hmm. Kjojnë mqesit Shmë um, do për Kjo ishte e para dhe mm -hmm. e Mendoj që mm -hmm. është Shka që gjithë kushe ka parë Këtejnë baspan kjojnë mqesit Ani është Gorgon City bashkë me Jasmine Kjo quët Real, Real.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 C È ancora una canzone. Bagnatommo un po nel vino. Mentre in furia la bufera, e il sangue fa il suo giro, qualche urlo che era ora. Le portone sono calde, s'è lì seduti saldi nj nj nj nj nj etcę, tja rezətata nj tj etc dittu nj nj nj nj nj mulheres ndj Ds dj d professionally tja bez poštara Copyittur qay panso beer iş zmetz геро, rezhtuar nedes po tja bekor nose Caduta dalla luna Oh je oh. semvreo na ganzu me A B B B B r m e d or a glëkoj51oni seid mjimrojibibhqe si mjimrojibh qfpx? Vymen uxkqي vai b ne kjpxdx2 Boardju? Vfxidru porque uxu. Vx fo qqx? Vxiki셔서 pitet? Vsi tsk atje vx вiqx? V Clexx. Rijsqgqgqqqqqqqqqqqqqq%power 각ord qqx��qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq7bookqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq Se si riescono se tu mi lasci fare, c'è sempre una canzone. Perché sembra fortuna. C'è ancora una canzone. Caduta dalla luna. C'è sempre una canzone. jesmë zgjenumi në klubin e mëqesit, ndalet klapi fem në, vale në 100.4. Edhe në ekranin e klaptopës. Ora është tani 8:10 minuta. Un jam blenditu me Jerin, me Altimin, me Oltin dhe me Lorin. Çdo mëqes në një orë, 7 deri në orën 10 në këto val në këtë ekran. Mm -hmm. Dhe uh, dua që në fund të mirëpresim dikë i cili ka gjetur anagramin por shpresoj. Jam duke shpresuar. Ka qenë tepër e vështirë. Po. Solemnisht. Solemnisht, miq dashur është. Se është edhe fjala që nuk është e përdorur shpesh. Po, por uh, sot që e kemi përdorur, mm -hmm. e kemi përdorur solemnisht. Mm -hmm. Silvestër quhet fituesi 8-5-4 i baro numer fiton orën nga Prime Watches. Silvestri wow, ka fituar bravo. një orë nga Prime Watches, ka qenë ai që e ka kthyer Tossen Slim në solemnisht. Ëlumt. Mm -hmm. Bravo. Shumë vërtet. Tossen Slim solemnisht. Plumt mm -hmm. uh, Silvestër. Altini ka kati zërin mishdashur për këtë fragment, të kujdes dhe të gjojmë këtë zë dhe të gjejmë se kujti për këtë është një persona një njërë zagonishtë, por Altini i transformon mjaftuashëm sa të bëhen vështirë për të kuptuar se kush janë, le ta të gjojmë. Po unë nuk jam karjeristë dhe nga të tëpikë sa të prish uh, lidhjet misore që për ma janë shumë të rëndësishme për, për karjerën. Mm -hmm. Asi do ashtë e mora vësh Ishte një i qeshur Ishte një i qeshur Me herë në parë <gjën> <gjën> Da Shamirë së të që u di gjuar dhe Po da futët të uh, intervistuës Ajo që e ka marrë në intervistuës <gjën> Darararirarirara Të kësa fletë E di gjojnë me <gjën> dhe njëherë Leta dë gjojnë me dhe njëherë Oroj që i jeri të marrë i vesh Po unë nuk jam karjeristët E nga të pitë sa të prishë Lidhjet misore që përmo janë për shumë të rëndës Mhm, mhm, mhm, mhm, mhm, mhm, mhm, mhm... Pra të fëtyra ijerit të rgon që... <laughs> nuk e ka kuptuar. <laughs> jo, ta një kuptuva se që farëta, por nuk e kam kuptuar këshë. Prave se ti se këshësht, asu se ti këshësht. Tararira, ram... Ok, mirë, palim mm -hmm. okay. dirita këtin. Asgjë. Kështë zër i përstot më një qdashur, një vajz nga sa të gjohet, duet e mm -hmm. gjendë se këshësht, është i vështirë, por punë e madha. <laughs> uh, Kami tani, kemi tani uh, një fitues në lidhje me filmin mm -hmm. në Vum uh, për të zgjuar një sken nga ky film dhe kan thënë se është orta. Godfather. Bravo. Kumbari pra. Kumbari. I like to drink mine more than I used to. I like to drink more than I used, used to. It's good for you. Hey. Okej Sumir. 005 i Baronun Mari Glentit fiton dy bileta për në Cineplex. Mari Glenti. <laughs> Mari mm -hmm. Mm -hmm. Glenti mm. E që edhi kumbari Kërëga me filmat Thasht do vështishtorat pak Nuk është të kuj film që do vendos në një është i pa njërë për kundra Asi edhe kjo është film njërë mm -hmm. Menjë që dhati jo është i njërë në do së të sa kumbari Një Je gati njeri? Ta Okej Ti qoni këta Këtë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Joël do të dgjosh kush është që po flen? Mund mm. të ndodhi që është zërin. Perhaps well, this quicker. I'm just going to have this massive cornery and then you'll never hear it and mm. you have to. This is by far the dumbest thing I've ever done in my entire life. Mm -hmm. Uh so dumb in fact. Uh that I can't. Oh, but I'm going to. Sure. Michael I love you. I've loved you for 9 years. I've just been too arrogant and scared to realize it. Mm -hmm. Okay, mendojmë fantastik. Jessica Aid animi dashur në klubin e Mqjesit, në Club FM 104. Kjo është bashkë me I'm so... BOB. Yay! Okay. Coconut Man, Moonhead. Price Tag. FM 104. në klubin e MCS-n Valer, klub familjen Chimpicader edhe në ekranin e klubit. Vazhdon gjithmonë juvem. Ka ora shtatë deri në orën 10. Ej, e di se ç'u ndodh. Çfarë ndodhi? Mm. Një ngjyta fëmijë tani, të cilët mm. uh, bëjnë mm. selfie gjithkohëse, mund ta kesh vajzën adoleshente për shembull, ëh. Edhe ai ho lëshon Instagram gjithmonë këto selfie-t e veta. So. Një baba nga shteti i Washingtonit, në shtetin e Bashkuar të Amerikës me emrin ëh, mm. shumë domethënës Burr Martin, ëh. Oh. Kështë po, e ka e mërn mm. Po, e ka e mërn mm. Burr Burr bur, Martin, bur, pa Burr Burr Burr Burr Burr Burr Burr Burr Burr Dhe ishte e në anglisht Burr mar, Martin, po okay. R Në Shqip, Burr Burr okay. Nese, është 27 vjeqët dhe Ka filluar një trend të rrisë E përse qarë bën mm. Sa hështë e vajza vendos një selfie Ky bën të njëtën selfie Që bën e ka Dhe vendos të da i në Instagram dhe ka filluar në Ajo po imitonoj pak a shber... shumë. Ka filluar dëmitoj vajzën dhe kjo ka bërë që njerëzit i fillojnë të shpërndajnë këto. Për shembull, vë vajza këtë selfi, tak mm. vë edhe burr Martin <laughs> selfin e vet. Donë të thonë, ai imiton vajzën në në detaj, duhet lëhëj syçi si ajo të bëjë të bëjë që a... të duket si ajo, shikoj. Ti bëj buzët si ajo, të po, diet se si bëhen buzët kur në mënyrë shë... që kur bën një selfi. Po, njerëzit kan, e kanë e kanë pëlqyer shumë dhe shokët e vajzës jam duke shprehur sa bukurë se prindrit e tyre nuk do të mësojnë nga Zoti Martin edhe të fillojnë edhe ata ka këtë tendencën edhe nushe të fillojnë të tallin shokët e shoqet në një foto për shkakun këtu shikoj që ka ka dalë me kanatiere si vajza e tij ka dalë me kanatiere ajo ka një tatu një yll ë uh, magjie në krahror ka bërë edhe këy me stilolaps tatuazhin e saj ka bërë edhe gjethet në një kurorë me gjethe si Shumë si Vajza dhe... E ka vullur dhe pak kanë atjera në kruptohet, që të tregoshën dhe i më shumë, mm. që më shumë. Në një tjede për shumë, që mund duke interesante, kishtë e nëzirë barkun, si që Vajza kanë nëzirë barkun, mm. mm. nëzirë taj duke dhe nënë bën veshjet e saj, bën mimikat e saj, dhe është ësht duke e frenuar Vajzen nga seldi, sepse ajo tani... Gjithmonë mendon për çdo selfie që më që bën mendon. Do e bëj te Bavi. Si është versioni versioni i Bavit, i tmesh ja, një version i Bavit, domethënë. Dilemë më besa sa thot goca. Ja kanë thier, uh, ja kanë thier komplet se ofi me qejë. Oh, Zot, qeva. oh my god. Oh, po, po, gratë. Prindër, mund të jetë një ide për ju në, në rast se Ide interesante. Se fëmijët tuaj mbajnë selfie që ju mendoni se janë tek exageruara, derë kërcënoini, ju do të bëni të njëjtën selfie. Si fëmia? Ja ta bëjnë, po, për mm. ti për ti të dekurajuar. Për ti të dekurajuar. Beho right. i prejte Për të dakë këmë olë Si zoti B'rë Martin Nga ornament... Ma nga.. Shhteti Washingtonit nga... Mm -hmm. na... Shopa Atërëna hë gjether nga uh, olja Muvin Filmin My best friend's wedding. Kush e ka gjet Aman? Kush? Kush ka ndhurat nga Electronic Line? Kush is she Mi gena? My precious quick. I'm just going to have this massive corner area and then you'll never hear it and you have to. This is by far the dumbest thing I've ever done in my entire life. My best friend's wedding. Julia Roberts. Yes. That I can't. Oh, but I'm going to. Sigur s'qëto. Tashfal gofa dashurin olla. Michael. <coughs> I love you. Ne yes, është ka asgjë të keqe. Mirë. I've loved you for 9 years. I've just been too I've been scared to realize it. And well, now I'm just scared to so I I I realize this comes at a very inopportune okay. time. Bakme vonës po më bën falë. Panisë më martohet ajo tani. Almandasi. Kota nga tre. Emë tani sa sa i bëri mendin. Lek. Paktën ajo e that sajn e that sajn se që... ta kyt bëj çdo dëshirë të pusë kokën i pusë të ulërinte dëshplasi gjersa ja tha ëhë mm -hmm. ndërkohë mm -hmm. që për zërin më kanë thën Soni Malaj Soni Malaj jo ja. ons sa... si po... si hmm. po kam edhe më të vogël për zërin s'kam kaq shumë Soni Malaj sa do të them pse si çfigohet si duket duhet të ket timrin në 6 po ta mendosh më le ta dgjojmë le ta dgjojmë edhe edhe një herë mund ta dgjojmë një herë Po unë nuk jam karieristë dhe nga të pikë sa të prish lidjet misore që përmajan shumë të rëndësishme për karierën. Teknina, është këmëtara? Jo. Ja. Nëndo është të të ka provorë të këmëtara? Përmjërë, është titrë gjithë të përgështë, është titrë gjithë të jeshtë. është prezentuasë. Prezentuasë e zonja në zotrinë prezantuesa. Le ta, uh, le ta djem një këngë tani. Ose le ta djem edhe një prezantuesen, edhe më një herë pasaj na na çot tek muzika. Duke ditur tani që është prezantuese. Unë kam karrierën studinat fitsa, të, të prish uh, lidhjet miqësorësh, romë janë shumë të rëndësishme, por për, për karrierën. Në një ide? Mhm. -mm. Jo, më sa duket. Ë, mundet ta them kështu? Jo kë bë mendoj. Sa kurioze që je. Eni Vasilim mendova tash. Ja ja ja, nuk duket se ajo. Po ja futa kot, shumë larg. Me. Oh, bukur, yeah. out sa e bukur kët. Stress Stout është titulli i kësaj kamë miq dashur qënduar nga tu, uh, 21 Pilots tani në klubin 776.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 But now they laughing at the face saying wake up you need to make money yeah we used to make pretend give you job the different And give each other different names We would build a rocket ship And then we'd fly far away Used to dream about outer space But now they're laughing out of face Saying wake up, you need to make money Hello, Mr. Vinny, we're going to close the door We're going to close the door We're going to close the door And we're going to close the door And we're going to close the door Ta vas? Mirëmjes, gjithca. Yes, Mjeseu. sir. Ne mm. kam uh, gati edhe po fokusoheni për ditën e së sotmen, por oh. më parë. Andër, um, më parë doja që ti vendosja një klip të vogël nga një film tjetër. Nga një film tjetër. Yes. Okay. Nga një film tjetër. Okay. Fetch a base. Në të çmënditur tani do të thëni skypin. Oh baba. Go go. Gonna blow. Oh, wait. easy. Easy. Oh. Ës pinë shuminori. Oh, oh, come on. Hey, hey, hey. Amjet. Oh, my god, it's cluttered. Oh god. This hole, it smells like burnt rubber. God, it's hot in here. Shon Diego, paska. Oh, fort sasluwa. Javier. Oh! Oh! Ah! Look at this. My first day as a woman getting hot flashes. <laughs> mm -hmm. 0672722 My first day as a woman and I'm getting hot flashes mm -hmm, mm -hmm. I daj me parësi krua të mbinë ato Valet e në zeta Valet e në zeta Olë ta së qërë se se ti përqa përflasë Ok, mirë Jo, ja, nuk ja, është i vetëm në shtëpi Nuk është i vetëm në shtëpi Më vjenë keqë, po më ati pra Je gati? Gati Pop quiz të tani në klubin e mqesit Miqda mjë shurën kam dalur në, në njërën nga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 Për nënat e fëmive dhe pura të nënave Vjen Pop Kujt Ok, Pop Kujt për sot Njeri garanti Gati Atër njeri mund në thua është Qfar njyre janë qilotat e tua? Për, për garë nësot Të zezar Atin njyra e qilotave? Tanga Tanga, jo, jo, njyra, njyra Njyra, ah, njyra, njyra. Uh, Këshu si besh Për gërë Doi <laughs> miziën, ndiego pasaj nga një gjërë blu. Me blu, a dhe mbathja e lorit janë ngjyrë? Ngjyrë mio, ngjyrë mio. <laughs> oh, yeah! Bravo Lori, yeah! bravo. Dhe Blendi as ka. Grit. Ngri jam të grit. Okej. Okay. Okej. Okay? I pastë nisi pallati. Ose uh, për da, për ta bërë tingllojmë interesante. Nga <laughs> gjyra e pallatit. Grixo. <Okay>. Grixo. Grixo. <laughs> Aja ka njërmigjo. Atele, <laughs> pyet ja nëmër një. Pyet ja nëmër një? Pyet ja nëmër një. Udozim që duhet në tjekur. Për mbledhje regulash. Në një manual. Okej. Okay. Udozim që duhet në tjekur. Për mbledhje regulash. Në një manual. Okej. Okay. Okej. <laughs> Ditani han koma nuk dit gërmën, kështu që, që jeri është pak e vështirë. Dëgërt. Është një cikël. Fundëzim që duhet ndjekur. Pyetja nr. 2. Pyetja nr. 2. Pyetja nr. 2. Altin. Po. Organizat kishtare, policore e gjyqësore e themeluar në shekullin e 13 që përndiqte për parimtar e shkënstar të Kosovës. Mendoj se e gjeta. Organizat kishtare <laughs> politore dhe gjyqësore. Domethënë, është ajo që vështirë. Ësë themeluar në shekullin e 13 që përndiqte për, për parimtare shqiptar të asaj kohe. A filmon me tani Goja është ai filmi? Goja ka pasur se. Francisco Goia. Goiasgos është ai. Goiasgos. Goiasgos. Pyetja nr. 3. Pyetja nr. 3. Pyetja nr. 3. A kemi gërmën e parë deri tani? me pikpyetje. Ja. Altin, disa disa çfarë është organizata kishtare që prindishtë shkëndstar? Jo, në kam një ide, po letë honjën... Gj Molton dhe letë <laughs> Gjoro. Ojta. Ojta. Po. Zemrak. Po. I rrëmbyr. Po. Pa. I pavërmbajtur. Au! Që ruan gjatë gjendjen e mëris. Altin, që ruan gjatë Altin. Gjendjen e mëris. E gjete gërmon dhe pyetja numer 4. Pyetja numer 4. Pyetja numer 4. 4. Lori. Po bien. Tallje që bëhet në mënyrë të hollet të mbuluar. Mhm. Uh -huh. Duke folur djoja me gjithmend. Aha. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Okay. Tallje që bëhet në mënyrë të hollet të mbuluar duke folur djoja. Mhm. Uh -huh. me gjithmend. Okë. Okay. Të han pyetjet më të dashur, presoj gërmau gjet, uh, edhe një shumë shpejtë, katërtata 1 2 3 4. Udhëzim <laughs> që duhet ndjekur për mbledhje rregullash në një manual etj. Pyetja nr. 2 për Altinin, organizat kishtare politore gjyqësore e themeluar në shkollën e 13-të për ndiqte shkencëtar. Pyetja nr. 3 për ty, Olta, zemra e rrëmbyer, ai që mban gjatë gjendjen e mëris. Mm -hmm. Dhe pyetja nr. 4 për uh, Lorin. Lori, përkovizimi është talje që bëhet në mënyrë të hollë dhe të mulluar për... Duke folur qoja, mm -hmm. seriosisht. You know Eldi vjen të anin në programin të omë për të në informuar në biqendin në trafik në krye qytet. Iepi Eldi nga taksit. Po, blen, në të lije të dhysh situata, të pak në zonat të iranës tërë shume trafik, qikhoj që të nga pjesat të kliceni, blen, dhe deri mund të tem nga kuadromi, deri të shishu ison, në var kujt janë mjeteve, mm -hmm. trafik shumë i rënduar, nuk ka prezencë policisë qore në qytet. Mm. Për fat keq, ka trafik edhe që shkon tek libraria Shtatar, rruga Bilfrashi vetëm krau diat. Pjesa e rrugës Sulman Delvina duke u kthuar drejt bastionit është ka trafik normal. Kemi lajme të mira për aksit kryesor Blenda, kjo më pëlqen fatikisht ta lançoj. Pa hënje sinerës, me shpërfinje vititmes, traktet kryesor nuk kanë trafik, rruga Durrësit, rruga Elbasanit dhe rruga Kavajës. Drejt qendrës Tiranës nuk kanë probleme. Edhe dalja nga kryesorja rruga Kavajës, rruga Dushit e drejt autostradës, drejt rrugës së vjetër për në Durrës nuk kanë probleme, trafik normal. Unaza sipërme qarkullohet pa probleme, kryqëzimi rrugës Socialistik, kryqëzimi spitalëve qarkullohet pa probleme. Ndërkohë që në bastion Partizani Panjor me fluks trafiku jo është bllokuar, ka vetëm probleme kryqëzimi sepse e kemi thonë për ditë. Kemi pjesë tjetër, bulevardit Xan Dark, bulevardit Zog i, i Par, dëshmorët e kombit qarkullohet pa probleme. Shu që përveç kësaj rruge që ngjeles shumë problematik vend, rruga Dëshmorët e 4 Dhurtit, nga hyjja e liçenit trafiku rënë duart drejtisht këtu. Faleminderit. Faleminderit. Mirpafshim. Më jepni, më jepni, na informon mbi trafikut 8:38 minuta në këtë momentin në qruën e Mungjesit, ka përtijuar nga Jason De Rullo. quick we start Ashtë tani të edhe 21 minuta në krypin e mqesit, mirë mqes që të gjithem ishtë të keni Ardur, mirë mqes Hello, hello Koa për uh, përgjire dhe pop-kuizit, a e pop mm. një gati të merë një rezultatet të uja Pa tjetër Ok, ty i tja e parë për ty i eri, e je fillojnë nga ti <laughs> Udhëzim, um, uh, falë, udhëzim që të duhet në tjekur për mledje regulash e tjerë Instruksion Instruksion, bravo të shof, instruksion, instruksion e <laughs> Kjo është fjalla Um, Pite nëmër 2 për Altinin Organizat kishtare politore i gjysore E themeluar në shregullin e 13 Që përndisht e shkënctar Inkuizicion Inkuizicion ish e sak bravo. bravo Bravo Tini Altini, Tini Tini, Tini Në tëjës në si Doni A veturat e Tini Robert do doja Po, oke okay. <laughs> Robi Robi, fam <tha> <laughs> Robi Robi Ti ojtë dë mund tjesh në roti Jo, <laughs> jo ja, ja. Robi Enbrozi. Është që më pushkatuar si kanë. Nuk ka lidhje emri i Altinit me mundin. Përdorëm nr. 3 për uh, inovacoren e programit on, olda zemrak i pa përmbajtur, i rrëmbyer që ruan gjatë gjendjes së mëris. Blendi Sale. Faleminderit. <laughs> Sakt, fillon me i. Inacore. Po. Bravo. Përdorëm nr. 4 për uh, Te joni më këtu. Po, po, po. Lori Terezi është një tallje që bëhet në mënyrë të holhet mbuluar duke folur joja në me njëjithmend. Ironia. Oh, shumë e bukur. Bravo Lori. Bravo Lori. Është mm. po <gjë> <më karar> shumë <gjë> e bukur. Ka shumë. Me tënd <gjë> drejtë. Pse tash po bën ironi? Po. Ne nga gara e vestanja. Ji deri më ndryshoi sot. <gjë> sot krye e katërt futbollist. <gjë> so. Atëherë, Selena është fituese, 277 i mbaron nëmëri fiton kontrolën e plot mjekësorë nga spitali amerikanë mm. I pijë që politikanën shqiptarët jenë ironik, njërë njërë të gjithë ironikë? Ironikë e të pësësët Shëse shëtë shëtë pra, tali që bëhet në mënyrë të holet mëlluar duke folur gjoja me gjithë manë mm -hmm. Dëna, s'kush në këfletë të manë Po, po gjithë me nësikur ka dhe me gjithë manë Se pëse shqiptarët Shqipria, Shqiptarë, Shqipria, Shqiptarë, Shq Duke thënë se ka njerëz që urrejnë më shumë shqiptarët se sa politikanët shqiptarë. E ja them thëmë me me një bindje të formuar kundër asaj që unë shpresoja dhe mendoja në vida, po politikanët shqiptar i urrejnë shqiptarët në çdo qelizë të tyre. Nga sapo shiyet. I urrejnë ai Itali. Nëse do të ishte në programin pa urrëti pa tallje me Dashuri mali, si që ti nuk kahtun në klubin e miqësisë, ka muzikë. Armin van Buuren do të vi tani me këngën e vet, bashkë me Trevorin. Sa juhet kjo? Sa juhet kjo? This is what it feels like juhet kjo. Thank you. Kave FM. Jeleni. Mirë se vini. Good morning. Mirë se vini mm. dhe Mirë se rrini, jeri ç mm, mm, kemi? Mirri. O jero hama, e ka vërsë meta. Kë. Ato shpifsirën që po shikojë. <laughs> <laughs> jeri rrinte rrinte dhe shikonte këto dhe s'ka s'ka fajën fakt, <laughs> se janë këto historitë plasën dhe... bak për për atë gjykancin në Berat. Ne folëm nën shtat për atë. Mhm. Mm. Mm. Për atë si më mësh. Jo, isë shujëri po, shujëri po. Me she fillon. Edhe edhe Rimon, gjithmonë. Shu Krishu, Shu Krishu shujëri më. Kërgjadorën me she. Shaltini. Shaldin Zulaj. Shaltini. Do veça duash edhe. Ë? Prokurori çështën Shaldin Zulaj. E ajë jetën a ajë jeton në Filmin? Jo, mos e afut gota gjera, bravo. Çi jeton? Ej, qështë në parat fi? Si, në rita të djejnë O my god, të clodit! Oh ashtem... Ej, të... Se guriš Robi Williams I veš rështë grua Kuri dje njokset palto Pukë ju qiš po broktu <laughs> Ej, të ej, të në Bravo Ej, të... Ej, të të ej, parështë grua Shumë e komplikuar Sa po të shveshtu si krua, por në të një me fnjët e vetë Shumë e të një, my first day as a woman I'm getting hot flashes Shumë e të një, my first day as a woman Atëherë redit, fiton dy bileta për në Cineplex Bravo I lundë redit Thank you, thank you Bravo i shoft Tete, wow, i kënë koha, tete 54 E pash juve i bënit të shenja njëra tjetërës Për një shër radio Për një shër radio, sigur s'kemi kopë Me se i gjenu O certamen si danë. Jo, ja, jo. Ja. Tanin në Kronos i si nuk kemi. Ko nuk bëjmë dot. E mirë, ja. nëse kemi edhe një orë. Që ta zjasim si këto 2 minuta, sa bëjmë 20 minuta. Po <laughs> për 20 minuta do e gjeni më shpejt. Ç'është kjo? Në çdo jetë tjetër. Mirë, nuk kemi kohë i ri dhe përgjithërisht nuk ka problem. Kush e di ku e kanë fshjerë i riu? Na, nuk e di. Ai ka sekret. Në inbox e kemi fshjerë. Megjithatë, o kthina al labirinte që keni. Ra ra ri ra ra ra. Jeni godas squadra. Jeni godas squadra. Falemnderi. Falemnderi. E thën nga ju, na rrit vlerat. E thën nga ju, na rrit vlerat. Mir, ëhm. O tani kishim edhe për marinarin, nuk thamë që që është i lidhur në bordin anijes. Po, i lidhur. Mhm. Gerti i pari 355 i Maronuri fiton një dhuratë nga elektronik. Tani ende nuk diënt se ku ndodhet kapiteni anijes. Kapiteni. Mhm. Duket të shpresuar që zotëria është mirë, po u bën kaç ditë. Është ky paraqesisht se mm. jemi marrë shumë për shkak që kemi pritur komtarën mm. me festa, kemi ku diun ton tash një punë një ditë, thjesht kjo. Ëm. Um, loi loi aktivitetesh janë bër, po dy qytetarë të Republikës së Chipris janë të mbajtur peng, jo kanë humbur së se... vetë. Janë rënbyer. Kan humbur po thënin kanë zën nga ka një të dashur mm. dhe janë larguar po. Janë rënbyer. Janë rënbyer. Ne e dimë që janë pengje. Edhe duket sikur as kërkoj ndonjë Nuk e di anë ende shumë. Por gjithsesi, po duke qenë se ne nuk e kemi vetë të kultivoar këtë pjesën e marinarit të anijeve këto dhe duket sikur është i lajm, i lajm nga diku. Nga <laughs> ndonjë ishull i fshehur. Mimi po pe, oh. si, pengush peng, e ke vështirë të të kanish. Lëmbimi është rëmbim. Ai mban kundër mendon se çfarë shëtsimi provojnë familjarët. Ja, ta dimë për shkakun që ti kanë rrëmbyrë dhe kërkush këtu për shembull. Se vret mëndje. Se kanë konsavantasim mendje. Si gjërat ecin normal. Duke ditur që po, ti i mbajtur peng di fu. Rastisin kohën e gabuar pra. Ja, pra. Kur ishte kontarja në Po të kishte madje ma po të kishte vazhduar. Ti ishte Shqipëria akoma duke luajtur. Psa, as, po egjolla. <laughs> as do merrnit mjerë. Po egjolla. Ja. ja keni vaktin ju. Jo. As kyse do ishte qetur. Po then, i ba thëmë Ma tjetë a i prënare a <sighs> njësë A i ka bëj që atë du Mere me gjithë ta Këtë e mba së pan kërëbjën e më që jesi G-EZI Bibi Reksa më i shtashur Mi, Myself and I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 changes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 17 minuta 98 po mm -hmm. shkon. Mirë se keni ardhur në klubin e mëmçesit. Mirë mëngjes. Yes, mirë mëngjes. Mëmçesi. -hmm. Mhm. Mm mm -hmm. Olta, mirë mëngjes. Mëmçesi. Ja. Lorca, mirë mëngjes. Po mundem se duhet t'japi mundsinë Olta, duhet thot Olta, mirë mëngjes thamun, bëhet pa radhë. Pa problem. Oh, Ai është përshëndetja lori, lori. Le të themi po njëri mëmçes pa radhë. Lori, kujdeso më shkollë. Mëmçesi. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes Olta. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes Lori. Mirë mëngjes. Tarirarira Oke okay. mm, mm, mm, mm. uh, mm. është bërë është tani po Kanë zjerë mesajët e këtis otris Po bra Njërgjit janë duke komentuar mbi këto mm. bi... Se si a ishtë mm. i tonë Freudin Tjerë e tjerë I mëndë që Tani shumë. nuk e ti nëse është okej okay që të këto mesajët dalin Të është si Apo kushin të zorri Të është një temë për debatë kam përësit përësit përësit Ajo më vër, mesazhet nuk është të mira dalim, po normalisht nuk duhet. Në raste mm. jo se duhet dalim prap, po Jo, dakord, dakord. Vetëm që shikoj shikoj për shkakun që ai në mesazhet ka qenë uh, ka bërë një jutë për do, ka dashur të imponoj intelektualizëm asaj apo ta habis. Ka dashur ta shaktisë në fjalë të mëdha. Mm. Është faraon prandaj s'i ka qenë. Të tregoj, nuk ja di kuptimin asaj vet atyre që a... ka shkruar. Jo më e dhe mund të di, nuk se themi dot këtë. Për shkak se, se mu... mendoj që ka hap libra për të shkruar mesazhe të asaj. Mir, mir, mir, mir, atëherë ja, le të gjikojmë. Okay. Jan okay. disa mesazhe që shkruaj shabllonale. Është zëm, faleminderit. Kuraj shkruan asaj mm. në SMS, fun fare. Mm. Të këshilloj të e përmiçsisht, që në konceptin apo në filozofin perceptuuese, mos reflekton mendësisht fshatëreskët e natyrës provinciale, ndërkohë <laughs> munduar të tregosh moral, koha ka evoluar, ndaj duhet të jesh më elokuent me veten dhe në shoqëri. Okë. Okay. Oh. Okë. Okay. Shumë gjëra mbyllen okay me një okë, me një, në fakt të gjithë. Okë. Okay. Po, ato e ka fiksimin e vet, por okay. edhe pa babazotin që këshillon her pas herë, përhasysh. Mm -hmm. Për sa i mm -hmm. përket çështjes të cilën ti natyrshëm e ke gangren, sinqerisht do të kesh suportin. Gjithë kredin ti me juridikja, okej okay. Se dytin në kondicionin social në perceptimin tim aktualisht ti e skanuar femër Mami, te për bashkohore, potente, plot vizion wow. Kjo është dhe motivi imponu e si imi që ti ti është mikesha i me kose guente oh. Nuk duan të gjykoj se ti e një zonjën provinciale me mencif shatërreske Fundja si vintë ndë Në si vintë ndë jeti kush Shpresoj K mirë kuptimin tuaj Okay. Okay. Ky <laughs> kush e rritur më fal tani për pyetjen. Ja. Okay. Ai është rritur në mënyr, a shriur, a sh, të gjithë provinciat, vetëm ky është është rritur në në mënyrë konsekvente, <laughs> por nëse pa, pa nuk do të dinë ndirin këto. Do të dinë ndirin, sepse i lexojnë njerëzit pasaj dhe qeshin. <laughs> <laughs> okay. <laughs> <laughs> ja, kto janë disa prova që vlen për tjetër kënd dhe jo për publikun e gjerë. Okay. Tani psikoanalisti thotë, psikoanalisti Austrië. Cecil Freud shkruan se kur je i martuar dhe ke një të dashur, kjo është komoditet. Nëse i dashur i është dikush, atër kjo është lux. Wow! Pra, ajo për kjo vronë asaj lux. Pra, kjo është e luxi, në të rrashe. Luxi, jesë. Sa punë lux. Sa punë lux. Të djetë, të bërgjim. Po, të që është janë shtu, jeri? Hmm. Hmm. I bjeqë Ky i bjeqë një, një, i bjeqë ne pëllezojmë Privatsin e digutifë Letrat e ti të dashuris në, për, në përgjësit portalet tani mm. Që mund të bëhe an... në fundi adhe një novel Po, po Të bëhe ne e përjetojmë këshu Me e galat, po si e përjetojmë a i A i? Sepse janë letrat e ti të... të në, në këngën killimi softly përshëmë A jo i qaj dhe thota a i i nëzori Sekretet e mia mm. Po <laughs> po i nzor. Ende ne bëi lexojm shujyrit letra mshujyrit. Ai vdes pak për brenda. Kjo është për ty. Në mënyrë konsekvente, që të mos fraqish mendcimën, çfarë qeshin? Shëndareskë, faleminderit shoqëreskë dhe moral. Se koha ka evoluar në moral, jo fjalë. Të gjithë pa moral. Krem pas pak. Yo yeah, yeah. this is what cleft breath Oh It's time to wake up and have a laugh. Wake up and have a laugh with Blendi and the crew on the morning show on Club FM and Club TV. Hello. Uh, Mirë ngjitur në Crew MCs Edora është tani 9:19 minuta. Un jam Blendi këtu bashkë me Jerin. Mirëmëngjes. Si jetiva? Kemi Altinin. Good morning. Olton. Gjase. Allah. JC. A tjer. Um, mm hm atë kemi atë kemi sa radio jo ne kemi sa radio kemi të prapambetur zërin e përgjithshëm zëri shumë shumë për më, le, i përgjithshëm për cilin gjithë thonish soni mala e miqdashur në fakt nuk është ja. është një prezantues një mose... moderatore, moderatore. moderatore që shqikojm çdo fundjavë që e shohim çdo fundjavë e shihni më sa lëre lëre se e gjeta më duket se nuk është më jo Se si ditës bëhet. Ma mar pushim. A kam mar pushim sezoni. Po ti kuj dit dit gjitha këto. Po ti dit dit këto. Ti gjitha këto ti. Kush mer pushime kush? Më fal, unë jetoj në Shqipëri, nuk jetoj në Mall. Po jetoj në Shqipëri. Kur i marrën pushime tiri? Së shpejti. Së shpejti çë date? 19 korrik. Ua. Ua, si di. Falë oh jeri. Më fal. Kurdë kemi 3 orë çdo ditë bashk, kështu që ksa gjëra për ju edhe ide. 3 orë çdo ditë, kemi 7 vjet, më tepër. Kështu që un pa. di shumë më shumë se ç'mund mendosh ti, shumë se ç'dohet. <laughs> Kujdes. Vali, e përqemi 3 orë bashk. Si. <laughs> Kto, edhe mund t'i kurthejmë, do të qenë pranë. Sepas asaj vjen edhe ça. Oh, të lutem. Të lutem, mirë. Ate, leta të gjimë të zë, ka të mbedur misterios mishdashur, por e tini thot që e shojnë fundjavave, kjo më qonë mua, te kë... dikush mm -hmm. në veçanë ti. Mm -hmm. Ka shenë studion tonë? Po. Yes. Mm -hmm. okay. E gjithë. Ja, e të gjonë një një. Po, unë nuk jam karieristët dhe nga të pitë sa të prish uh, lidhjet misore, që po më janë shumë të rëndësishme, për, për karierën. E sakt? E sakt, dobra Qëfar kam thonolta? Rodina Maggistari No, no, no Arbana Osmani No, no Xoqe Arbana Arre, nej daj tarifa Arre, nej da tarifa Arre, nej da tarifa Arre, nej da tarifa Si nëtërojt gjithmona të du dhjo Floriana Garo Duhet i kesh më pranjë Duhet i kesh më pranjë të ti Më si nëtërë është Ornella Bregu Luana Bjolta No Ok, mirë Por në të i afer Por në të i afer Por në t Është bukur? Shumë. Tam. Okej. Okay. Mendoj që kam ndihmuar. Kjo është ndihma që un jam. Tani dgjoni këtë klip nga një film. Kushe që këtë ka për të fituar 2 bileta për njërin nga filmat që është nesër premierë në Cineplex. Se cilin film do shikosh? Do ta zgjedhësh ti. Dëgjues. Mm -hmm. Kjo është e bukur, e biletave në Cineplex. Ti zgjedh filmin që do shohësh. Ne të çojmë me një bilet çift. Por se kur shkon ti, do t'japim te listën e orareve dhe premiera. Mm -hmm. Por ti zgjidh vetë orarin se kur do të shkosh të premten. Në vend se të themi ne që dëgo, do shkosh. Në 7:30 fillon filmi dhe duhet asht do do shosh këtë film. Pa. Sa çupam ataj? Mhm. Mm të shohim mm -hmm. ne të shikojmë filmin që duam ne. Dhe jo, do shkosh dhe shikosh filmin që do zgjedh ti. Kështu mm -hmm. që, që dëgjoni me vëmendje, ky është një klip nga një film. Nëse ja dilni, keni për të uh, fituar bileta. Then. Yes, his teeth were made of wool. Wood. Oh, I'm sorry. I sorry. I mix up the N and the L. Man, get it right. Won't you turn that game off, pal? I got four guys left. Come on. Let's study a little bit. I don't want to study. Give me that. Just killed me. So what? Relax. You'll play later. You can't tell me what to do. Really? How <laughs> about we take a vote? Who thinks the kid should start studying? Who doesn't? Well, you just lost 2 to 1. Now it's a tie. That guy doesn't count. He can't even weed. I know, I know, I know. He was just joking around. Okay. Mhm. Mm 069 20 70 222. 069 20 70 222. 069 20 70 222. Unë do të vinë mund so, na kem parë një 6789. 10 11 10 herë. Kam dashur shumë nga dal ivezato mas atëher çfarë do? jo kam fjalen do e bëjmë sharadën e vajzave a do e bëjmë sharadën apo nëse jeni gati ikim në muzikë meqë vështër për vajzat çes kërcemi do të kërceni do të donit kërceni vëmë një këngë të kërceni po mirë po me këto me këto kemi nuk kërcem dot me what a feeling that a tarar is believing tarar tarar Okë. Okay. Kjo më dashur është nga, jo, lëre, lëre. Ai dhe Filmi Working Girl me Melanie Griffith nga viti 1988 ndoshta, diçka e tillë. Tetë tetë ditë kusur. Po. Po ai ishte një këngë që fitoi uh, recizimin konevet. Ka fitour çmim Grammy etj etj. Jo, kënga e bukur është, po nuk e përqejmë me këtë. What a feeling. Kuave fem. Për çfarë fohemi? Për çfarë po? Për çfarë fohemi dhe Rimulon. <laughs> What Mjësë, mirë se vini në krybin e mjësit Hello, hello, hello Hello, hello, hello Hello, hello, hello Mjësit, mërë mërë mërë Jemi në studio nëmër një Në KLAB FM në 144 Falim tirit më në fund për studio nëmër një Basë rekonstruksionave, kjo studio Kërë nukë përgjim më këpëtok, po Shqipëtë 73, shë javën e kaluar O, hëte 73 Në mërë shpirë të asë vi Njëshë shmirë Së shkati fundit Gujësit pë Ngjitesh lart në katin e 13 për studion 1. 26 për shkakun në katin e 6. A di që studio 23 është në bodrum. Janë në lëmsh. Ku shurkesa sot e tim? Uh, ë te 4 metër du. Te 68. Te 54. Studio 54. E famëm shë. A jiten tek klipin e filmit tort? Big Daddy. Big Bravo. Big Daddy. Wow. Big Daddy. Daddy. Daddy. Po mëndërfare. Ë ka gjetur Yuxhini 557 i mbaron numri i. A ju biletëa për në Cineplex. Nga ke zgjitur morda. <coughs> si e gjidhia Big Date-in më të parën? Nuk no e di. Ës Big Date-i zonja sotrin. Ja ku e keni këtu Big Date-i. Unë do ta gjeja. Asu no. Mosto they game. George ba. Washington. Yes, his teeth were made of wool. Wood. Oh, sorry, I sorry. I mix up. Adam Sandler uh, mi jdashur bashkë me Rob Schneider. Big Daddy. Why don't you turn that game off, pal? I got four guys left. Come I on. got... Four guys left. left. I don't want to study. Give me that. Oh. Just kill me. Oh, what? Relax, you'll play later. You uh, can't tell me what to do. Really? Yay! Big Daddy, so I'm sorry. It's the creepy razz. Bravo, it's your fault. Wow. I'm not sure if you're making a paradox, but I'm not sure if you're making a paradox. Maltamedom knajen. Kam do punë të mia. Do. Po punë të tua. Do punë të mia. Një porrorim e mrekulluaj shum i do. E thua si po. A do? Jo s'do. A do t'o? Apo don. Qose sa kuptimi ka fjala do. Dy gërma ja, një d dhe, dhe një o. Po duaj, po duaj. Mund jetë kështu për shembull. Po M'do apo s'm'do si folja? M'dona mm, po? apo s'm'dona. Atë kuptimin e parë. Do shkojm apo s'do shkojm?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 Kemi për shumë përdojimi, do rrim, ku në rrim, po kemi një përdojimi këtë tjetër, do shtojnë. Ne ikim. Oltin, është jetër zëri. Oh, e, yeah. Altino, mm. oltë a ka do punë. Leti <laughs> pëgjishëm i këtyre do o gjonave. Oltin, është jetër zëri, Altin, se. Po, pa tjetër, oltar, shfarë kanë të tëmë? Gjemi Shew. E sakt. Wow. wow. Po, unë nuk wow. jam karjeristet e nga të pizza, të prishë... <laughs> Lidhjet miqësore, që po janë shumë të rëndësishme për, për karrierën. Ku e ka thënë këto alti? Nuk i prishim lidhjen miqësore për karrierën. Se tregon. Pre... 505 i mbaron numrin Nilës dhe fiton një dhuratë nga dyqani taksi.com. Bravo. Okej, okay, mirë, shumë mirë. Faleminderit. Është uh, Jamie mm -hmm. i dashur në Clivin e sotëm, më në fund u gjent. Ëh. Mm -hmm. Edhe tani kemi Kon mm -hmm. ton të Sharradis. Gocat kanë menduar një fjalë, kanë Kon fakt. Munda aken harruar gosa, aken e nëvepër një këshilë mm -hmm. im, ja? Jo, jo, jo, jo, jo, jo... E mali mend, e mali mend! E një me otej popër... Oke, se anë end të të reja, po do vit ditam ishtar... <laughs> tu do jemi, vjojnë në gjezit dhe jetër e ato sdo mbarëmë... Sa më vënd jetë mundur... E gjithën mi? Si në gjithën, e gjithën... A do vazhdojnë... Si të këra në kishëmi? <laughs> Okej, okay, vazhdojnë... SHARADJO! Loja i që vendos dhj Atherne djem do zgjem fjalën e vajzave. Goca, fjala juaj hajt. Jo. I. Hmm. Fjala juaj bëhet vajza. Mhm. Ja, bë, bë, ah. A bën, a ka të bën njeriu? Jo, jo. Njeriu nuk e bën. Është një send vajza, Æshtë po mendoni për një send. Jo. Ja. Për diçka që ndodhet vetvetiu në natyrë. Jo, ja. Olga ju dha një ndim, por si gjithmonë ju s'e keni mendjen. Është dukuri, jo. Është ja. uh, ja. fenomen. Koncept, koncept. Koncept? Jemi më afër, por ide, ndjesi, vlerë, veprim, vlera e njeriu, yeah. moral? Ja, të gjithëve u ndot. I ndot njeriu, i ndot njeriu, i ndot kafshët dhe i ndot pa çu lart. Fillon me t. Mund të themi që i ndot gjëratë të gjalla. Pam. Fillon me t? Ja, 200. Di dhindia. Ja. Fillon me f vajza? Por ditlindia është një shenjë për shënjen e kësaj. Do më p, pra. p, po, p, p, p, p. Jo, çështë pla, pla, pla. Jo, jo, Neja. jo. Po jemi aftë. V, v, vja. Jo. Një <laughs> trini. Jo, jo. Nja. Ai, katfë. Rrëvja. Fishka. <laughs> jo. Varja e mishit. <laughs> oh, po, po. Pra nuk gatoj me galimin e kodës. Po ti lindje ka të ngjash. Faza me galimin e kodës ka të bëjse, normalisht ë ndodh kjo gjë me galimin e kodës. Me Këja, këja O, së... Këja... Kruzja Oj, oj... Qa në shva? Në të timon i pak, në të timon i pak Dësh një proces A mëse unë bëm... Proces Një proces Që i ndod një rjut Edhe kamzhve Pa, dhe jo vetëm Me kalimin e kohës, praj Një proces që i ndod me kalimin e kohës Pa, pa Rë Rë Rë Rë Rë Rë Rë Rë Rë Rë Rë Rë Rë Rë Rë R, R. R. R. <laughs> Mm. O, oh, mm. sa ah, oh, oh, oh, oh, mirë E gjedëm, e gjedëm, e gjedëm Amo plendi që e gjedës Yes, yes, yes, sake Mirë, atër do të vazhdojmë programin në içdashur Me sharadu në këthimin bas pak në klubin e mqesit Në klab FM në 100.4 Baby, this is what you came for Lightning strikes every time she moves And everybody's watching her She's lookin' at you, oh-oh-oh është ngjitur në klubin e Mungjesit, mm -hmm. në Club of Fame në 104. Saul Valentineti, eh? është emri mm -hmm. i një djalë, 20 vjeçar i cili është paraqitur në America's Got Talent. America's Got Talent është një proces tani. Dhe janë duke përzgjedhur talentet e reja Saul Valentineti është një djalë Në New Yorku, <coughs> tipik me atë aksentin newyorkez, sigurisht edhe nga emri. Sal, Sal, Sal, Sal, ju vjen mendja italiane ose ata me origjinë italiane në Amerikë. Me vërtet? Po. Sal, sa është më shumë i përhapur. Ëh. Mm -hmm. Edhe uh, Valentineti pastaj i flet vet. Si mbieta? Po, Valentineti. Valentineti. <coughs> e kuq ka atë aksentin e e ka parasysh Tony Sopranos. Po. Se vjen nga ajo lagje nga Nga jolloj uh, rritjeje Deli pasaj në sken për para juris Doet i mbush mëndjen uh, Simonit Doet i mbush mëndjen Një qistu e tjerve që i ka në tje Di qoj pak se duha të tregoj pak se të shfar Zgjek uh, të të folurë në këti My beautiful mother is in here tonight somewhere And, uh, and uh, you know what My mother is everything to me guys My mother does okay. everything to me guys. Well, uh, are you going to be our uh, our entertainment now? <laughs> I'm going to entertain you as like you've never been entertained before. There you go. Me <laughs> shumë konfidenca. Nuk yeah, di algëtoi yeah, no er yeah, syka si algëtuar er askush më parë. I came here to win. Yeah. Sa ka oh, ardhur për të fituar, jo thjesht për të provuar. Dhe do këndoj një këngë nga mm. Frank Sinatra. Let's go, shout. Ez Jones the Charmon. Kjo është my way. Si se këndojë në datë në gjështëm djetë që shorë mm -hmm. Në televizioninë në Amerikanë Sal Valentinetti And now The end is near And so I face The final curtain My friends I'll say it clear I'll state my case of which I am certain I've lived this life that's full I've traveled each and every highway and more much more than this I did it my Let me tell you. For what is a man, what has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly fears, and not the words of one who kneels. The record shows. The style took all the blows yeah. I did it my way wow. Wow. I read which is mine come by the Simon Cowell, Howie Mandel, <laughs> Heidi Klum, then Mel B. Ja, these boys girls që janë uh, yuri atëk i hatashëm djalë, është oh. i jashtëzakonshëm. E gjeni në no Twitter, Save the Voice e ka emrin e vet. Tell, when you want to sing this kind of music, you can't fake it. It's either in you or it's not. You're an old soul. Ja, yeah. thank you very much. Shusha. Bravo i qoftë është kakaluar, kakaluar, i kam, i, ka kaluar Ka kaluar për në fazën tjetër Kualifikohet, sell the voice Në Americans Got Talent Këtë e jem baspan kryu në mqesit mish dashur Shpresojnë të qëmë nga kjyta losh Këtë e jato, shpirtin e vjetër Goca, më duhet kohë vetëm për një gjë. Për shajën e radion tuaj. Tëna agjeni, ku e kemi vetë na e tregojmë. Në radionin ne dua ngocat. Çudi e malle. Ktu ishte një dëshmi e ti. Mm, mm, mm, mm, mm. Nuk e di pse Olta flet, vjen keq Olta, unë nuk prononzohem për këtë pjesë. Olta, është Robi. <laughs> është Robi <laughs> Olta. Është <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Robi. Robi prej Mishit dhe Gjaku për votën, ëh? Yes, yes, yes. Am, <laughs> um, jepni për agjenti Jennifer Anton. Olta, <coughs> <gülüyor> <gülüyor> mos do të të të tëshë mesajët mi <laughs> yeah, yeah, Mos e ke në barë Jo, më mirë një Goza, goza, goza, do të alitëzoni Do të aqeni fjallën të më abe? Uh, nuk e di fjallën e o një <laughs> ishte rritje Dhe rrëma e ka gjetur fjallën Dhe ne u rritëm <gülüyor> duke e gjetur <gülüyor> Fiton një lullën nga bota e lullëve Tani e rritu olta atë në gjesh yeah. Tani e ke Ta një rritu olta atë në gjesh Tani e ke një rritu olta atë në gjesh Tani e ke një rritu ol do pihet pra. Jo. Ha, apo nuk e ha njeriu. Au, e han kafshë. Pra. Kafshë. Kafshë mund ta haj. K, fillon me k? Jo, jo, nuk fillon me k. Fillon me p. Mos e kemi këtu në studio. Ky është. Kemi studio. E han kafshët këtu në studio. Po, mund e, kafshë mund ta haj një krim për shembull. Mund ta haj. A d d d d. Morra dhe letra për shembull. D. D. Druj, druj. Druj nuk është druj, jo. Po nuk fillon me. Do të brapajerit. Mhm m mm, m mm, mm. rariraram tiririririr g rarararar -ra, çfarë glob <laughs> një glob jo nuk është glob jo globi jo jo nuk fillon fare me glob është një loj botimi jo mësu fikso këtu jeri është një loj çfarë botimi një loj botimi botimi r r revist apo r r revist jo po revist po revist nuk është jam a servisa as revista ojeri Nuk së është revista Revisioniste Po thështë është një lë Një lë, një liber, ja Nuk së një liber do si do E Tashë në slim E, bravo E, këdo me E Enci Enci Enci Enci Enci është trash, është trash e madhe Se dhe fjallën Me shumë vlera është trash e madhe Me shumë vlera Ka gjithë shka brënda Enci që vetë shkurt Enci Enci Namika Por fitove, fajet. Olta, se kishe jerin në skuader Se, se kishe gjasa Po, e shumë nërmalë Kjo e shumë wow. nërmalë, o Altinsë wow. Dhe ti pa blendin, e i këtë dhe në provat Po, unë jam krenar që e kam blendin, Olta Kurse ti do vetëm ta vësh Ta vësh jerin për fund, ta shtypës Jo, jo, e lo dhe shtypës Do ta shtypës, pëse do ta shtypës <laughs> jo, jo, jo, jo Jo, vetëm për fund, i them, ka lo dhe shtypës Se i keni dhe këto, bravo Mirë, mir. um, po Nga editës ka thënë Spartaku i pari tëtë një tëtë imbaronumëri fiton një dhurat nga elektronik lani Jove të perfumë Tërtoj që encyklopedia ishte shara dhe qënë Nëse do flasim të gjithë nuk mund të jabdo të fiturës të në rrësë Ana 9 6 3 imbaronumëri fiton 2 bileta për në Cineplex Nuk mbulod me fitua se e shethe Nuk mbulod me fitua se e shethe Nuk mbulod me fitua se e shethe Falenderoj Blendin që nga ka dërguar një video të mërkullu është me Ok, mirë Ne do të kemi mas pak në Blendin, blendin, puto shën të otër Do të kemi përfundimisht Blendis Alec Herë e ka me mua, falenderojnë mua Falenderojnë mua E ke një atje me mimësë me këto Ate Orgesos a i i misdashur Do të vi sërish në Programën e saj Music Box Më bas pak minutash I lemë rradhën asaj, bas lajmin si e tortës 10 duke uruar ditëlindjen e Acidës sot. Edhe një incident. Do të lexoj lajmin këtu, por hey, tadini sot ka ditëlindjen. Edhe është baj serioze ditën e saj të lindjes. Po po. Sa kishte ditën e saj të parë ditëlindje. Ishte mërzitur që kishte ditëlindje. Vërtet? Po. Hajde se. Hajde dhe i shem të të bëjmë. Nëse skamën. Kthehemi të hën, më fal. Nëse. Edhe nuk do të jesh e prandë. Edhe. Sta duat të jesh e prandë. A do të bëjmë pushim nesër? Takojën nesër. Ciao. Jeheni nuk do jetë. Jo. Ja. Po u do jem bash me Chep Ezzi. Do të ndem pas deklaratave, e braktisë emisionin. Jo, jo, jo, vetëm për pak ditë. Bash Chep Ezzi. Do të falënderit olta. Do të shkoj të bëj çep çep. Ja shtetit. Kemi <laughs> kemi nesër në të tjerë. Ciao. Falem.